On mai hem pogut rebaixar la nostra marca. Hey, western? Yeah. want western? This is western. Hey, Va, va, Somi, som-hi, senyors i senyors, bon dia! Ah, ah, ah, ara, aquest sí, així anem de pressa, eh? així és... Aquest programa número 23 del Tapesports de l'Era Retallada, per del qui paga descansa però el qui cobra també. I recordarem, com sempre, que aquest és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a l'ulla. A 10.971 metres sota el nivell del mar, la nostra nau va quedar malmesa. Quan tan sols el nostre gran cilindre encara no havia baixat 1.000 metres, va fer una explosió dins de l'entramat de cables del nostre cervell. Bé, volíem dir el de la nostra nau, just abans dels 12.000 metres, L'explosió va malmetre algunes parts del nostre pelut, inquiet, graciós i excavador talp. D'entre elles, el seu petit articulat pelat i mesurador Nasset. Avui, 28 de març, i com passen els dies eh? del 2015. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Proletx Emissora Municipal. Són ara mateix les 12 34 minuts amb una temperatura de 15.6 graus centígrads, una humitat del 60% i una pressió atmosfèrica de 1.020.2 hectopascals. Avui fent volar coloms i pel 107.3 de la vostra FM. Val a dir, en favor del nostre guia, el pelut, inquiet, graciós i excavador talp, que no és un guia experimentat, però cap problema, ell aprèn molt de pressa. És complicat, és difícil de simular totes aquestes defenses que té la terra a qualsevol lloc que no sigui el seu propi terreny de joc. No ens podem oblidar que estem jugant a fora. Però sí, la que juga a casa aquesta jornada és... Qui és la que juga a casa aquesta jornada? Quasi, quasi com sempre. Doncs sí, és la nostra cançoneta i que avui ens a la porta Clint Gande. Eh, Sembla que he dit una malament, eh? Gande, un tema que porta per títol. Jumbo! Esperem que us agradi. Salutacions, cordials! Música me, save me. Hey we Hey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 Sí, ja, sabíem, ja sentíem el, micro, el telèfon de fons, eh? perquè allà hi tenim el director, eh? el nostre avui enviat especial per parlar-nos d'un campus que s'està fent aquí a Porreig. És així, Josep Janascar? Sí. No, bueno, bon dia des, aquí, des de el, la meloseca de barcar de Porreig, en aquesta sala, que avui 27 de juny. Concretament us direm que podran assistir-hi de, de 5 a 7 anys. El preu serà de 195 euros per les persones que vulguin només de dia i 475 pels que vulguin també ajutjament. És un campus que tindrà a més a més també convidats especials com poden ser el Jurep Set Valls, eh, Francesc Ilenyà o Marc Guitart. I, a més, també hi haurà visiosconferències amb eh, Albert, Mar Marmoniesa i Sergi Roberto. President, s'ha doncs, creat una pàgina web, una pàgina web que podrà també les persones que vulguin podran poden veure i podran participar. hi eh, nosaltres ara doncs, tot seguit, el que farem serà parlar amb Lluïa Rossell, i recollir el, les coses que estan en aquest moment els mitjans de comunicació, els companys, els mitjans els també en aquests moments eh, les fan i això és el que diu eh, l'Oriol Rossell, escoltem-ho, en directe, la diu Correix Estan buscant el, amb aquestes dues característiques. Tot veurem, depèn de, de l'èxit de, que, que, que pugui passar aquest any. No? Jo, ja com un dia abans de la presentació, tinc les expectatives molt altes en, en el sentit que ho hem donat tot, hem, hem fet la millor programació que podíem fer eh, en base a pensar amb els nens i nenes en el seu aprenentatge i, i és una mica... Eh, el que, hem, el que hem fet, no? donar-ho tot i, i passi el que passi, contents d'haver engegat uh, aquesta nova, nova aventura perquè sabem que ho hem donat tot llavors. Uh, N'estic segur que, que la cosa anirà bé i, i es podran anar repetint. Jo, en general, com està semblant la gestió? Veritat, veritat, bé, la veritat que molt bé. Sempre el primer any doncs, és un pèl més difícil no? perquè uh, el, el canvi no és diferent, el joc també és diferent i en aquest cas doncs content, uh, he jugat uns 17-18 partits de... en total, llavors jo crec que el balanç és bastant positiu i, i a sobre doncs he pogut debutar a la Champions i, i, a, la, i a la UEFA, llavors això ha sigut un somni que també uh, he... hem, hem arribat al, a, a aquell punt no, que quan ets petit veies la Champions era, com jugava en l'himne i jo visc que algun dia no, i el poder debutar allà ja, i jugar sobre la resistència de gols i llavors la sé, que no ha passat. El dia de que no s'ha jugat i et definia de suprèn impecable. Sí, de fet de... en aquest cas d'aquest de... any, no?, que... que tenia la competència molt alta el que... el que està jugant més a la meva posició, doncs, és un grandíssim jugador, està jugant a la selecció portuguesa de... està clar, però bueno, jo crec que això és molt bo, perquè també estic aprenent d'ell i està aprenent de mi i... i ho estem i estem doncs eh, sempre amb competitivitat, no? Llavors jo crec que això és, això és molt bo i, i a quan em dono les oportunitats en aquest cas doncs les intento aprofitar perquè eh, el futbol el, el, bo, el bo és que, que canvia tot molt ràpid. A més ensenyar això de segons no se l'ha de fer si ho hagués de dir a la segona vegada. Sí, de fet eh, estem a pocs punts del segon, llavors... Eh l'objectiu ara més proper és, és intentar arribar arribar a menjar-nos els que tenim a davant eh, sí, i, i entrar directament a Champions, que és una mica el que ens agradaria. Això que sí, no, ja està en aquest moment, Oriol, Oriol, doncs que a aquest moment està especial de Radio Correig, però sí que Oriol, avui tu estàs vivint un dia per tu especial, no? Sí, és que que podrem presentar el campus de Orocell. Eh, és, una... és una manavella, no? Poder estar aquí en totes les que han vingut, agrair-los i la premsa, eh, la, els pares, les mares, els nens, les nenes. Eh, ha sigut, ha sigut molt, molt bonic. La veritat que ha sigut molt bonic que, que puguin estar aquí un dia un dia d'alegria, de presentació d'aquest nou campus, que segur que, que anirà bé i agrair al Club Correig i al Juntsament per... Per la, per la seva organització. Ha sigut difícil muntar la seva complexitat, no? tenir tot apunt. Eh, col·laboració de, de l'ajuntament en aquest cas per seguir-nos en l'espai de, de la biblioteca eh, Gelenda Bargats, que és un que, és, mà, que jo, on estava en Alcalà, i em recorda molt a les, a les biblioteques dels Estats Units, perquè és molt llum, molt espai, llavors, eh, per aquesta banda és un pla que també poder presentar aquí uh, i que la gent que vingui, sobretot, vegi fer una cosa encara ben feta uh, que jo crec que serà el, el començament del que, del que vindrà a ser el campus. Tu penso que doncs serà un èxit. Jo ja et dic, les meves expectatives són molt altes perquè uh, realment i crec que en aquest projecte que estem fent les coses uh, per fer un èxit i uh, jo crec que ho serà. I l'última no pregunta aniria, doncs, tu tens ara com a... Eh, hi ha dues coses importants tu, quan eh, poder tornar a la Champions? Bé, sí. ara intentarem doncs, a, a la Lliga i fer el pas i intentar superar els segons, en aquest cas, i poder entrar directament a, a la plaça de Champions i també guanyar la, la, la Copa, la Tassa, que es diu, la Tassa de Portugal, que insisteix una mica a la Copa de Madrid. Doncs a guanyar-la mm. bé, això és el que hem d'explicar de l'Oriol Rossell des d'aquí ah. uh, uh, i el que fem nosaltres és, si us sembla ara doncs uh, tornar a connexió als altres estudis centrals molt bé Josep moltes gràcies, doncs uh, estarem, estarem pendents d'aquest informe especial que ve després d'aquest programa d'esports per... no, no, serà, uh, també però demà, demà serà l'Oriol a l'informe especial, demà, a les 11. Demà a les 11. Doncs emplacem a tota la gent que, bueno, que s'ha perdut de tota l'entrevista amb l'Oriol Rossell, que estiguin pendents demà a les 11 a Ràdio Porretx per escoltar doncs, aquesta entrevista que ja has fet tu, Josep. Eh? Moltes gràcies, vinga. Moltes gràcies, veiem, fins ara. Adéu, adéu, fins ara. Uf, oh, quin temperi, eh? Mare meva, eh? A no se sentien les preguntes, però eh, les respostes s'entenia perfectament doncs, el que li havien demanat, eh? Això hi havia una sort. Uh, Jaume! Jaume! Bon... Bueno, Jaume està... No, no, no em sent, no em sent el Jaume. Bueno, ja que no em sent el Jaume, doncs aniré a fer, aniré a fer el que em toca. La pateta agenda que tenim primer de tot, eh? No tenim els veterans, eh? Uh, L'agenda és raro, eh? Curiosa, eh? cosa curiosa, eh? no els, els veterans. Però sí que tenim ciclisme a volta a Alentejo. Avui i demà, el ciclista navazenc Jordi Simon Tim Ecuador, prendrà part de les dues darreres etapes d'aquesta prova que es du a terme a Portugal. I l'última, dues n'hi vien, eh? Doncs l'última, Club Gel Puigcerdà comença en pista del Haka, la final de Lliga. La final del campionat de Lliga es posa en marxa durant aquest cap de setmana a Haka en presència del Club Gel Puigcerdà, que en la semifinal va eliminar el Txuri. Pel que fa als aragonesos, es van desfer del campió de Copa, el Barça. Els dos primers partits són avui, a partir de dos quarts de deu i demà a partir de les quatre. El tercer serà Puigcerdà i dissabte. I el quart, si cal, també jugaria a la Cerdanya el diumenge dia 5. El Puigcerdà no és campió des del curs 2007-2008. Bé, després d'aquesta entrada fulgurant eh, del nostre director, que estava eh, estava a la, a la biblioteca d'aquí Porreig, eh, parlant sobre aquest campus i parlant sobre el seu protagonista, eh, l'Oriol Rossell, que farà el seu primer campus i el farà a Porreig. Mare meva, ell tenia moltes bones perspectives i esperem que el proper el proper que tenim aquí a les zones de Ràdio Porreig també ha partit moltes perspectives. I de què? Doncs d'això mateix... Josep Maria, bon dia. Bon dia, bona hora. Bueno, Josep Maria, ja, ja t'estic toteixant. Josep Maria, ni president de la Fasió Catalana d'Arts, ni res, tu, ja, ja cola així, eh? Amb aquesta musiqueta, Josep Maria, ja ho sabem, eh? President de la Fasió Catalana d'Arts. Què has de dir, Josep? Doncs mira, uh, comencem per pel resum de la jornada de la setmana passada, la onzena jornada. Doncs vinga, va. Uh, escolta, doncs va, ja et diria partit a partit, eh? Va, sí, eh? No sé si aquesta setmana m'atreviré a fer hasta la, la quiniel una altra vegada. Eh? Ostres, ben-hi <ríe> doncs el primer partit, precisament l'equip d'aquí, eh? l'equip de de, de, de, de local d'aquí, de la xarxa, Club d'Arts Guardiola, derbi, eh? Doncs sí, un partit molt renyit entre els de Puig i Manresa, que es va resoldre en quasi tots els punts en el joc de desempat, com podem veure amb els parcials. Amb els parcials de les individuals van ser 1 a 2, 2 a 1, 2 a 1, 1 a 2 2 a 1, 2 a 1 increïble, tot es va resoldre en les individuals individuals amb molta emoció Déu el punt Déu. el va guanyar l'equip visitant però de la mà de Massana l'equip local va empatar 1 a 1 després van jugar amb el partida individual va guanyar l'equip local, va guanyar el visitant 2 a 2 i amb el 2 a 2 el marcador va venir el cop d'efecte de la mà de Lelari Pons i Josep Porriol jugadors del club d'arts de xarxa que van guanyar els seus dos punts individuals també al desempat per deixar el marcador provisional 4 a 2 a la partida de Arellas es va resoldre eh, totes també el, bueno, les dues la, les, la primera i l'última es van resoldre al desempat i on la xarxa doncs, va marcar el primer punt de partit el va aprofitar i va guanyar per situar el marcador 5 a 4 ja amb el resultat i ja el partit de la butxaca eh, el del Berguetà i els de Manresa es van eh, partir els punts finals per un marcador final de 5 a 4 amb aquest resultat, la xarxa situa tercer i el Club d'Arts Guardiola baixa fins a la setena plaça. El punt estadístic estaria que en Pera Grau del Club d'Arts Guardiola va assolir un enllançament de 180 punts. Molt bé, molt bé. I què ens pots explicar del LliguesADG.cat Club d'Arts Goya? Doncs aquest també era un altre partit molt, molt emocionant i la veritat és que va ser molt ajustat. Des d'un bon edifici eh, va dominar el lligues LliguesADG amb un 3-0 parcial a les individuals que van acabar les individuals dominades per un 4-2. Amb aquest resultat, el Lligues de DG, que jugava a casa, ja igualava els quatre punts que ja havia assolit en el partit d'atorgada quan va jugar a Reus. Així doncs, afrontava les parelles d'una manera molt, molt, molt planera, amb tres punts en joc per davant i on tenia tres opcions per adjudicar-se al partit matemàticament. De fet, a la primera partida de parelles ja directament van resoldre el partit amb un contundent 2 a 0, i ja es van posar per davant el marcador 5 a 2, igual que també li va passar amb la Sarxa. Els dos punts finals, eh, els, els jugadors de l'Olot es van relaxar una mica i van cedir 0-2-0-2 els dos punts finals per eh, acabar de maquillar per part del club d'Arsgoya el marcador, per, que aquest és un final de 5 a 4. Amb aquest marcador, els d'Olot escalen diverses posicions ja per segona setmana consecutiva a la classificació, mentre que el club d'Esgoia doncs, encadena una mala ratxa. Dels cinc últims partits, n'ha perdut quatre. I d'ocupar el segon lloc a la classificació, ha baixat fins al sisè. Déu-n'hi-do, també que aparentment el proper partit sembla un resultat és una mica estrambòtic, eh? si més no una sorpresa, no? Eh, què es diràs tu? El Ripoll va sumar la seva segona victòria. I, i, i, i quasi, quasi... No, no, cal, no, no, no no, no la va sumar, no la va sumar va començar molt bé el partit però no va arribar a guanyar d'acord uh, va sortir a Irós el Palafrogeri d'un partit que semblava que se li podia complicar una mica tot i així va resoldre molt molt bé el partit ja a les individuals es va judicar el partit per 5 a 1 i a les parelles doncs una altra setmana, una setmana més la parella del Ripoll formada per la Judit i l'Àngel Rodríguez Doe uh -huh. l'Àngel és un esportista de la selecció catalana de l'any passat l'any passat va formar part de la selecció i que aquesta parella estan imbatuts i que, que porten una ratxa bah, impressionant. Van guanyar els 100 punts de parelles i per resoldre el partit per set a dos per part del, del paraforgell. En José Moreno i Antonio Muñoz van sumar tirades de 180 punts per part del paraforgell, i la veritat és que és una llàstima, perquè el Ripoll s'ha reforçat una mica amb un parell de jugadors i no estan cadenant bons resultats. De totes maneres... També hem tingut alt i baixos i irregularitats amb les seves alineacions, que ja hem comentat amb altres, amb altres resultats d'altres partits, però que esperem que la segona volta doncs, la, la recta final que els hi espera doncs, la puguin millorar. Uh, Déu-n'hi-do, Déu perquè s'hi està forçant, eh? cada setmana estàs parlant molt bé del Ripoll, tot i perdre, però que està lluitant i que perd partides també, com dius, eh? molt ajustades. Eh? Sí, molt a veure, és que el marcador pot ser molt, molt avoltat, no? sí. un 7-2, dius, ostres, un 7-2... Però clar, a vegades pots perdre dos a zero i tu fallar vuit dardos de doble amb els dos jocs que has perdut. Clar, mm -hmm. això és molt relatiu. Amb els dards ho tenim així. Senyor... Un error al doble, que no tenim trial d'art al doble exacte, et pot condemnar a perdre el partit. Només fallar un sol d'art ja és suficient per perdre el partit. I per acabar la jornada de la dissabte passat, Piretonya, Club d'Arts, Esplugues, Club d'Arts. Va arribar a la primera sí. victòria de l'Esplugues... Doncs no, encara no. El partit es va iniciar amb un clar domini del Tiritonya, tot i que el primer joc van guanyar 2-1 a 1 el desempat, la resta es van guanyar 2-0. a 0. Amb un 6-0 a 0 parcial a les individuals i ja es van adjudicar el partit. Malgrat tot, les plugues segueixen alineant dones femenines i jugadores femenines a les seves files, un tret destacable i molt important, ja que s'ha de potenciar també la participació femenina en les competicions d'edat. Uh, destacar també la parella formada per Antonio José Ordoñez que és en Mildred i Antonio Chávez que van guanyar el punt d'honor per part de les plugues en les parelles un resultat de 8 a 1 final on una setmana més les plugues doncs, segueix sense sumar cap victòria i el Piritónio per la seva part a situa en segon lloc, es grauen a posicions i segueix amb opcions matemàtiques per accedir al títol aquesta setmana va descansar l'equip Aigüestoses, perdó, és que no ho veia no, ara està molt desconfost l'Aigüestoses la, la no va jugar però tot, tot i així manté el liderat sense enqueixar cap derrota bé. Anem a repassar d'aquesta setmana doncs sí aquesta setmana hi ha diversos partits molt, molt importants, de fet molt renyits i no descarto doncs potser anar a Reus a veure algun partit que juga el, el, el Goya que juga a Reus que són partits que són molt bons i molt trepidants i la veritat és que la igualtat seguirà mantenint-se en els partits que tenim previstos per avui. Comencem per l'Aigüestoses i la xarxa. La xarxa visita l'Aigüestoses a, a Sanandé de la Barca, un, un partit d'alt voltatge on la temporada passada doncs, ens van brindar uns, uns partits molt vibrants. Tot i així, el titanada va agafar descom, des, desfigurat a la xarxa que va perdre de 2 a 7. És un partit que promet, on els esportistes de la xarxa venen un cert rodatge després de també participar en els rànkings Winmel i que per tant doncs, tenen plus de motivació més a guanyar el líder, el líder que és actual i que encara no han queixat Carrota que i ser els primers en guanyar l'Aigua uh -huh. un partit que l'Aigua Estosos no deixarà fàcil evidentment amb esportistes de gran nivell que té i que segur que es posarà alineats amb els sis partits individuals i el partit que feia referència abans Joan Maria doncs sí La el necessita. club club'Arsgoler o Palafrugell, el Goya de Reus eh, portam quedar'ada una ratxa dolenta el resultats, on ha perdut quarta dels cinc partits, com hem comentat. I el partit de Nadal es va resoldre favorable a Palafrugell, però no ha ajustat 5 a quatre. Se'n fa pensar de que el partit de, de, de tornada que es juga aquesta setmana donc també sigui molt igualat. Ambdó eh, Amb dos equips arriben amb bones sensacions, i, i a més a més els dos equips eh, també compten a les seves files amb esportistes que juguen amb el rànquing d'Esti Winma una competició que en format oment on els esportistes a nivell individual hi participen i que els serveix doncs, per cada nivell ja que es troben amb els millors jugadors de Catalunya un partit intens on el perdedor eh, haurà d'apropitar aquestes dues setmanes que venen de descans per afrontar el final de, la recta final de la lligra amb millors perspectives i amb opcions de seguir grauant posicions de la classificació que està molt ajustada. Següent, Club d'Arts Guardiola, Piritoño, Club d'Arts. Doncs l'equip de Manresa ho té complicat aquesta setmana, ja que el partit d'anada contra el Piritoño la va perdre per 6 a 3. La pressió, però, serà per l'equip visitant, evidentment, que necessita guanyar per mantenir opcions diverses de cara al títol i mantenir les opcions matemàtiques d'accedir. Tot i així, el Piritónio encadena ja eh, dos partits perduts, cosa que la Iguestosa no ha sumat cap partit perdut. Per tant, eh, haurà d'esperar també una ensapagada de la Iguestosa en el seu partit. Un partit vibrant, tens, on el Guardiola si juga més potser que, que el Piritónio, ja que el Guardiola ocupant actualment la setena posició. Eh, necessites que en una, una victoria li suposaria pujar una miqueta més a la classificació i plantejar-se una segona part o una recta final de temporada molt més tranquil·la. I per acabar, les plugues Club d'Arts lliguesalg.cat, s'estrenarà les plugues? Doncs esperem que sí, home, a mi m'agradaria molt que les plugues guanyés més d'un partit, i tant. De totes maneres, la irregularitat del Lliguesalg fa possible pensar, doncs, que, que tinc opcions, les plugues, a guanyar el seu títol i ai, a guanyar el seu partit. De fet, el... el el Lligues ADG ha guanyat 5 partits i ha queixat 5 derrotes. El partit d'anada, però, va ser favorable el Lligues ADG per 7 a 2. Però tenim en compte que les l'Espluga s'ha forçat i té jugadors molt bons que ja han començat a agafar més rodatge, doncs jo crec que es podrà veure un partit molt, molt emocionant, també. Molt bé. Aquesta setmana ha destacat que descansa el Ripoll. Sí, senyor. Sí, senyor. I després de Setmana Santa i... No hi ha jornada lliga, hi ha una jornada del rànquing d'Estil Winmau el 18 d'abril i després del 18 d'abril ja torna la competició regular de la Federació Catalana d'Adams. Hi, hi ha alguna cosa que dit aquesta setmana santa, setmana que ve? Cap de setmana? El cap de setmana que ve eh, és de descans. Normalment es deia el cap de setmana de setmana santa de descans i hi ha equips que l'aprofiten per celebrar partits de, eh, ajornats o partits futurs que ja saben que no poden jugar per indisposició d'esportistes, uh -huh. i llavors és quan aprofiten per celebrar aquests partits de jornats. La setmana després, de Setmana Santa, eh, es reinicia la competició amb el Desti Windmau, que és una competició de la qual hi hem parlat diverses vegades en, aquesta, uh -huh. en els vostres programes, i que retornarà molt emocionant a Ripoll. Molt bé, i, i bueno, nosaltres també farem el mateix, eh? El programa el Tap esports descansarà la setmana que ve, eh? Farem festa, eh, Joan Maria? Ja ens toca, també. Aprofitem aquestes petites ponts, aquestes petites festes que també la majoria d'equips, és que dius a part d'algun partit ajornat no es juga no se celebra cap jornada esportiva, doncs per aprofitar també i fer la nostre cap de setmana llarguet exacte, i per acabar el, el, la secció de bars m'agradaria fer un apunt internacional eh, normalment cada programa anem fent un petit breu, o, o no tan breu resum de l'actualitat internacional, i m'agradaria comentar que ens va quedar pendent amb l'últim programa, parlar sobre els resultats del Gibraltar European que s'estava celebrant en aquell moment, el dia 14 de març, uh -huh. que va ser l'últim programa que van fer. Uh, els resultats oficials encara no s'han publicat a la web de la Federació de Gibraltar ni tampoc a la, Federa a la web de la Federació Mundial. De totes maneres, destacar a gran paper la gran ecossió d'en Raúl Vernon, que va arribar fins a tercera ronda, a semifinal del seu quadrant individual, i en Toni Grajena, que també va ser uh, semifinalista del seu quadrant amb dos esportistes, han demostrat amb tant amb el Torremolinos Open com el Gibraltar Open estan en un bon moment de forma en les competicions internacionals. Fet que esperem que continuï amb les properes cites internacionals que crec que la propera cita internacional en participació catalana serà el Swiss Open que ja serà d'aquí a setmanes. Uh -huh. Res més, Júlia Maria? Doncs ja està, d'aquesta setmana ja en tenim prou. A gaudir dels darts, a gaudir de l'esport dels darts d'aquesta setmana santa, si voleu participar o oh, voleu practicar els darts, sapigueu que a la web dartscatalunya.cat teniu un mapa dels darts catalans i que podeu localitzar, en el cas de que us desplaceu aquests dies per Setmana Santa, podeu localitzar el club de darts més proper per apropar vos i practicar una mica els darts. Molt bé, sí senyor, ben fet, eh? a la Federació pensant en tot. Eh? Està bé, està bé. Jo Maria, doncs, salutacions a Tarragona. I moltes gràcies per deixar-nos una setmana més poder parlar dels darts a la vostra emissora. Igualment, Jo Maria, vagi bé. Merci. Adéu. Nosaltres dos us deixem, ja són la una, passen, passen doncs exactament tres minuts, doncs us deixem amb la primera part de la publicitat. Després no us perdeu l'entrevista, eh? ni més ni menys eh? que el míster de la Unió Esportiva avià. Fins ara mateix. Clima Glas. empresa amb una gran experiència en fred industrial, cambres frigorífiques, cambres de sacatge i climatització, fred comercial i hostaleria. Us ofereix els seus serveis des del polígon industrial La Sala de Porreig. Climaglass és el servei oficial de Balai, Bosch, Siemens, Nef i Gaggenau. Climaglass instalen i cuiden les teves instal·lacions frigorífiques per al teu comerç i la teva empresa. I recorda, també per al gran públic, servei oficial de reparació i postventa. Més informació a Climaglass, polígon industrial La Sala de Porreig. Telèfon 93 838 0874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 Analitzem festes majors, fires, concerts Analitzem casaments, festes escolars, valls d'escuma Organitzem la festa a mida de les seves necessitats Pressupostos sense compromís Serviçó, 93 8, 3, 8, 10, Colònia Pons, Correig Centre veterinari a les abelles Núria Puigdallibola Estruc Gos, gat i exòtics Vacunacions Cirurgies Neteges vocals Alimentació especialitzada Corroqueria, cita prèvia. Contacta al telèfon 93 838 1170 o bé al telèfon mòbil 609 61 8046 o bé al el correu electrònic cbbaixa lesabelles arroba gmail.com Horaris del consultori veterinari, dilluns, dimecres i divendres al matí de dos quart de deu a dos quart de dues, dimarts i dijous a la tarda de les 4 a les 8 dissabtes només amb cita prèvia centre veterinari a les abelles al carrer Doctor Fleming número 6 de Porreig us esperem Bé, la una i 7 minuts, si nosaltres anem, anem doncs, pas a pas també, com fa la Unió Esportiva Aviar, un pas ferm eh, per això, perquè ens està sorprenent aquesta temporada. I ens venia molt de gust de tenir amb nosaltres, i, i, i que ens fes 5 cèntims eh, de primera mà, eh, perquè, perquè ell és de primera mà. Ell eh, és l'entrenador de la Unió Esportiva Aviar. que us podem explicar nosaltres que no ens expliqui ell? Eh? Tenim aquí, doncs, com havíem dit, Albert, Albert Garcia, bon dia. Bon dia. M'estàs eh, de viatge, i ja ens ho vas dir? Sí, estic pujant amunt. Sí, sí. Haurem, haurem de, de treballar amb aquest sorollet, ho dic pels, per la gent que ens està escoltant, però no passa res. Nosaltres eh, anem, bon. anirem anem a començar, per començar perquè no sabem no sabem gaire res de tu. I sí que volíem doncs, sí. Doncs dir... Albert, eh, què ho fa que t'inclinés venir a entrenar a viar? Uh, vaig sortir d'un club estava d'utilitzar de una miqueta uh, no estava entrenant em van, em van trucar d'aviar, vaig pujar, em vaig reunir amb ell i em va agradar, em va agradar la, la manera de ser de la gent que dirigeix el club l'honestitat que tenen i sobretot la serietat que tenen en aquest cas, però no bueno, era un repte agafar un equip uh, últim o últim i amb 12 partit intentar salvar-lo en aquell moment i doncs, vaig a riescar esportivament i, i bueno, la veritat és que no me n'arrependeixo. Un entrenador tan jove, 35 anys, ja ha entrenat Cornellà, Terrassa, Espitalet, Mollet, Farners. Coneixies d'una esportiva via? Sí. sí, ja havíem pujat amb altres equips que havia entrenat a jugar aquí dalt i i sí, bueno, té molt mèrit, no? Un poble d'aproximadament 2.000 habitants doncs tingui una equipa primera catalana eh, crec que no, no, és, no és gens fàcil. Tornant al que deies, obert, que s'explicaves això de doncs, quan vas arribar el vas agafar en penúltim lloc, com el vas veure? Com el vas veure l'Avià? Bueno, la veritat és que mentalment, mentalment estaven en una situació delicada i sí crec uh, que en aquells moments quan agafes un equip en aquella situació el principal és que, que creguin que poden, poden competir contra sigui, que poden guanyar qualsevol rival en aquest cas em vaig centrar sobre sobretot en això en que mentalment doncs, canviessin el xip i creies que a ell això ens va passar també amb el Víctor Vera l'anterior que estava abans de tu també va passar, va agafar l'equip també en situacions i també va, va, va resoldre els resultats va resoldre aguantar la permanència i el mateix vas fer tu, però vam pensar, què passarà, l'Uni Esportiva aviat ja seguirà la seva trajectòria, però és que veiem que ara no és així, és perquè l'Ariadna està marxant amb la cinquena posició, cinquena posició que se la comparteix amb el quart lloc amb el Lloret. Uh, sí. Albert, uh, què ha passat aquesta temporada? Eh? Bueno, no, ha passat que, doncs que, tot i que encara que no ho sembli i no ho sàpiga la gent, ha sigut una temporada molt complicada, sobretot en tema de lesions eh, hem passat una primera volta molt difícil, on hem tret resultats endavant, doncs a base d'esforç i eh, jo els dediquen als jugadors eh, si hi ha alguna si podem dir ideal és que estem allà per mèrits propis, per treball i per, per esforç i, i per dedicació, no és per una altra cosa nosaltres sabem les nostres mancances però també sabem les nostres virtuts i l'únic que fem és doncs, intentar potenciar el que sabem fer bé. A l'Avià B, curiosament, també està fent una bona temporada dins de la quarta catalana. Estem jugant amb el mateix sistema? Estem jugant amb un sistema no. clar, nosaltres? No. A l'Avià, una esportiva a l'A, estem jugant amb un sistema o, o variant? Sí, sí, sí, no, nosaltres, eh, a veure, nosaltres acostumem a jugar eh, quasi sempre de la mateixa manera, i alguna variant en funció del, del rival, però no con, no ho puc entendre. Tenons volts, quan ja els partits. Vaja, ja ha perdut, ja ha perdut la clau, eh? S'els ha sentit malament, s'estallava. Albert. que nosaltres, normalment sempre plantegem exactament els partits igual amb la mateixa idea. Sí que podem variar Uh, en funció d'alguna virtut del rival, per, per, bueno, doncs perquè en aquesta categoria ja tàcticament has de corregir cosetes, però en principi acostumem a mantenir la mateixa personalitat i, i estil. Una mostra clara seria, per exemple, el resultat del Júpiter, que estava ahir mirant-me mirant la classificació, els, els partits jugats eh, de l'Avià. El Júpiter ens ve aquí casa i perdem 1 a 3, ens esgarra els 3 punts. I anem nosaltres a Júpiter, que Déu-li-ho, és lluny, eh, Júpiter, i, i li fotem dos a tres. El teníem estudiat, el Júpiter, al partit? Bueno, tots intentem tenir els estudiats. Uh, entro en un turí, pot ser que... No em senti gaire uh, Bueno, en definitiva, sí, estudiem tots els partits. A veure, el rival, el Júpiter, és un, un gran rival... Uh, amb una, amb una estructura de joc molt clara i nosaltres doncs, bueno, vam plantejar el partit com en teníem que li podíem fer mal. Va, va sortir bé, altres vegades no surt bé i aquesta vegada doncs, crec que vam fer un gran partit i vam estar molt bé. L'Avià tan sols ha perdut dos partits a casa. Avui en té un altre partit. Sí. Avui ara, precisament puges cap allà. Eh? L'Avià vol sí. la partida de les 4. Malgrament, ni dos do és que, és, que, bueno, és que vas mirant la, la, la classificació i només veus equips Granollers, Júpiter, Lloret, L'Escala, eh, Sants, eh, Horta, Farners, com deies mateix, i Gramenet. És, que, és, és una gran classificació, això, eh? Grans equips. Sí, estan bé, La veritat és que sí, jo estic content. A veure, no... jo sempre els diguen els jugadors, el mèrit. No. M'he dit el seu esforç, i és la veritat. No, no, nosaltres entenem que qualitativament eh, no podem competir amb Granollers, no podem competir amb un Manresa, no podem competir amb un Xupiter, però sí que a altres armes podem competir amb ells. És evident, nosaltres hem de córrer més que el rival i, i aprofitar la nostra velocitat i intentar potenciar-lo ara sembla que sí no, no, tornem a tenir uh, Albert sí. Albert, tenim molt, sí. molta, moltes fallades sis, amb el telèfon. només una última pregunta et faria que és responent a aquest sí. partit d'avui que es juga a VIA a les 4 VIA Unesportiva, Gramenet, Milán, Unió Deportiva Atlètic com llegeixis aquest partit? Venen de guanyar 3 a 0 amb confiança, no tenen absolutament res a perdre juguen sens desinhibits juguen anàrquics un equip jove, que corna, que peta, i que bueno, haurem d'estar a molt nivell per sumar els tres punts. Albert Garcia, doncs, moltes gràcies per fer-nos fer que ens a favor d'atendre doncs, la trucada. Sabem que, més més, estàs conduint i en, en condicions normals molta gent no ens hauria acceptat de trucar. Moltes gràcies, doncs, per aquesta deferència que has tingut amb nosaltres. A vosaltres. Que, que hi hagi molt bona sort avui. Perquè, per què prefereixes, Albert, que et diguin? Bona sort o bon futbol o no, no sóc amant de la sort, de fet, crec que la sort hem de, hem de trobar, no? Llavors intentarem buscar-la. Doncs, que la trobeu. Que vagi molt bé avui la tarda. Molt bé, Carles. Gràcies. Adéu, Albert. Adéu. déu eh? Un quart de dues, eh? Déu-n'hi-do les entrevistes eh? que portem, eh? petits, eh, com se diuen això, eh, sorolls ambientals, eh? Però, bueno, no passa res, ens, ens hem pogut comunicar. Nosaltres estem a l'espera, estaríem a l'espera de parlar de bàsquet amb el Josep Vilardell, però no ha vingut encara. Què passarà? Doncs què farem? Doncs farem, el farem, farem... No sé què farem, eh? Podríem fer... Si us sembla bé, la fem nosaltres? And Let's get ready to Vinga, anava a dir nosaltres, la faré jo perquè el Jaume està molt enfeinat amb el seu ordinador no sé què carai mira allà eh? que no se'm descarrega el de jo i mira que el... ah. la connexió del wifi va bé no se'm descarrega, o sigui, l'hauré de fer jo bueno, no sé, intento baixar-la però no em surt, poso agenda esportiva. Jo ho he fet com sempre, Jaume. Això no últimament no, no ho parles, perquè ho he com sempre, no? Sí. Com sempre de malament, te l'enviu, no? Bueno, és igual, doncs, va, començaré jo, eh? Va. Uh, uh, Jaume, si tens alguna novetat, crema la taula, em fas alguna senyal, alguna cosa? Sí, eh? que vulgui... un colom sí, al vidre. Un missatger. B molt bé, perfecte, eh? Vinga, fins ara, doncs. Doncs vinga, començarà amb bàsquet femení, sots 25 femení territorial de Barcelona, fase prèvia grup 2, 22 ena jornada. Doncs, 22 ena jornada va ser l'última, la que es va acabar, l'equip eh, inforber bàsquetberga, va acabar la novena posició de 12 equips, en va jugar 22, en va guanyar 9, en va perdre 13 eh, 90, 90, 993... Tirs a favor i per 1.092 en contra. Va acabar amb 31 punts. El que sí que sabem és que tot i que va la lliga, aquesta lliga regular, eh, jugaran, reprendran una altra, una altra fase i jugaran eh, quan tornem nosaltres, eh, després de Semana Santa. Pel que fa el bàsquet masculí, campionat territorial de Barcelona, sènior masculina, grup 2, 24ena jornada. És el Global Cat Telecom Sant Vicenç, Club Bàsquet Torreig. Aquest partit es jugarà demà a Sant Vicenç a partir de les 12 del migdia. I per acabar, la primera categoria masculina fa ser prèvia, grup 2, 25ena jornada. Club Bàsquet Prat i Forber Bàsquet Berga. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 6 de la tarda. També el Manresa, eh? deu nhi do el que ens diu el Joep, el Joep Lardell cada setmana, doncs sembla que cada setmana l'escolten més, eh? perquè s'hi va semblant a l'equip que diu ella, eh? Pedro Martínez demana més unitat que mai. El bàsquet Manresa arriba al partit demà al Congost contra el Tenerife a partir de tres quarts de nou amb l'equip complet. L'entrenador fa una crida per tenir el suport dels nostres aficionats. En la pista de l'Iberstar-Tenerife, la Bruixa va deixar escapar una victòria que tenia el sac. Demà, si guanya, farà un pas important cap a la salvació. I això és el que volem! <fusurare> Simple <fuse> Enfueyo. I per si no sabem on estem, si no sabem un, un, un, un anem, doncs uh, us faré una coseta que serà segur on sou. Que és aquesta. Esteu cansats d'escoltar bons programes de ràdio? No! Esteu cansats de divertir-vos? No! Esteu cansats de que sempre suïn els altres la samarreta? Sí!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 Eh, ens tocaria la secció del futbol base de, de tota la comarca del Berguedà però de moment encara ens ha dit esperem 5 minuts que no puc, no puc ara no puc atendre el telèfon doncs esperem 5 minuts, llavors tenim prou de feina Jaume, res de moment, no? No, no Res, eh? Va, doncs res I Doncs la faré jo amb vol masculí tercera catalana, sènior masculí una primera fase grup B 18a jornada també, 18a jornada va ser l'última pels del sènior masculí d'en vol, eh? L'Embolverga, que va acabar la setena posició de 10, amb 18 partits jugats, en va guanyar 6, en va empatar 1 i en va perdre 11. Uh, gols a favor, 453. Gols en contra, 483. Diferència de gols, per tant, uns 30 punts. Va acabar amb 13 punts. Uh, però acaba la lliga i comença la copa copa federació de la tercera catalana senyor masculina primera fase grup B primera jornada és per avui, uh, club en vol parets B en vol verga, aquest partit es jugarà al pavelló municipal de parets de Vallès i serà avui a partir de 3 quarts de 6 De 22 minuts i el Jaume ens ha de dir alguna cosa, Jaume digues. Saps de que ara perquè he sentit això, la cançó que està a la secció, sí? i té, bueno, molts ja ho sabreu, ja ho sabreu que ara t'haurà una nova pel·li del James Bond. Caramba, sí? Sí. Veus? Es Molt diu bé. Espectre, alguna cosa així. Espectre? Sí, si el per pel YouTube ja solia ja el Taylor i tot. La nova pel·li de James Bond. Sí. Mm. Donja, fa que ara l'utilitzarem per parlar com sempre Jaume de futbol sala. I començarem anserà pel bus futbol sala. <sínticament> que es hem resumit en parquet. No, com pel futbol sala femení i per la primera divisió femenina grup 2D, 9a jornada, els equips que enfrontaran serà l'Institut Montserrat i el Puigfitó futbol sala Caserres a Campa Valló de la Caixa i l'àrbitre Francisco Javier García Peres. Aquest partit es jugarà demà a partir de tres quarts d'una. l'últim cromo que ens falta per la, que fa el futbol sala femení és la primera divisió futbol sala femení 23 en jornada els equips que enfrontarà l'actor Ale Gurpe Orvina i futbol sala Gironella aquest partit es jugarà avui a partir de dos quarts de 6. Doncs seguim amb la sintonia, doncs seguim amb el futbol sala masculí i ens anem a parlar de la segona divisió catalana, grup 4, 19a jornada. Els equips que enfrontaran la Pobla de Lillet, club de futbol sala, i el Massats Capellades, el camp on juguen aquest partit és el pavelló municipal de Begà i l'àrbitre Ricard Márquez Simóni serà avui a partir de les 4. L'altre equip també, el Baganès que s'enfrontarà a casa amb el Vila de Cavalls Club de Futbol, el camp Pavelló Municipal de Bagà i l'àrbitre. Curiosament, el Ricard Márquez Simón i des tot just a l'acabar a la Pobla del de Club, Club de Futbol Sala, o sigui, més o menys per allà a partir d'un quart de sis. I l'últim equip que ens faltava per acabar el futbol sala és... Precisament és un derbi. Anem a tractar-lo com a tal, eh? Un derbi. Anem a buscar les sintonies dels derbis. On eh? la tenim? Aquí, home, aquesta. Serà aquesta? Sí, molt bé. Ja la tenim aquí. Només ens falta... Només ens faltan els rivals. Pa, pa, pa, pa, pa. Pom, pom. Hem parlat del bacanès... Hem parlat de la Pobla de l'Illet, només ens en falten dos, oi? A la segona catalana. Doncs sí, l'equip local, futbol sala Porreig, plegat de baixes. I el club futbol sala Ciutat de Berga, plegat de ganes de guanyar. El camp que es aquest partit és el pavelló municipal de Porreig. A l'àrbitre, Daniel Ruth Borrego. Aquest partit, anem, anem a repassar una mica com estan, com estan eh? si us sembla bé, com estan eh? el futbol sala a Proletx, l'equip local, i el club, el club futbol sal a Ciutat de Berga. Com estem avui? Eh? El futbol sal a l'equip local, és l'últim, és l'últim del Berguedà, eh? no és l'últim de la taula. Eh? Marxa la onzena posició, té 16 punts. N'ha jugat 16. Podríem dir punt per partit, eh? N'ha guanyat 5, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 10. 69 gols a favor, 79 en contra. Els dos últims partits els ha perdut. Pel que fa al Club Futbol Sala Ciutat de Berga, l'equip, que vindrà aquí a emportar-se els punts, marxa a la sisena posició amb 24 punts. També de 16 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 6. 45 gols a favor, 49 en contra. El penúltim el va perdre, l'últim el va guanyar. Aquest partit... No, perdó, Mira, però un moment, un moment. Eh? Deixeu-me ja que repassi doncs, el Vaganès i el Club Futbol Sala de Ciutat de Lillet. Eh? La Pobla de Lillet, Club de Futbol Sala, que marxa a la 9a posició. Amb 20 punts, n'ha jugat 16, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 2, n'ha perdut 8 51 gols a favor, per 74 en contra. El penúltim el va perdre i l'últim el va guanyar. I per perquè fa el Vaganès, és l'equip del Berguedà que marxa més amunt, eh? marxa a la cinquena posició, un lloc per sobre del club futbol Sala de Berga que visita aquesta, aquesta setmana concreta avui, aquí a Porreig. 26 punts, 17, ha jugat amb 17 partits jugats, o sigui, un més que tots els altres d'aquí al Berguedà. N'ha guanyat 8, n'ha empatat 2, n'ha perdut 7. 89 gols a favor, per 86 en contra. El penúltim partit el va empatar. I l'últim el va guanyar. Doncs, com dèiem, a aquest derbi... Estic buscant ara una coseta per afegir-me el tema. Eh? Sembla que és una màquina d'afaitar. No sí, aprofitaré el temps i m'afaitaré també, com potser s'afaitaran ells avui, com dèiem aquí a Municipal de Porreig, a partir de les 6 de la tarda! I per acabar amb el futbol sala masculí només ens queda enganxar aquest cromo de la Lliga Primera Divisió Catalana grup 4, 19a jornada Club Esportiu Futbol Sala Sant Padó Futbol Sala Peça, imagina que Serres al camp de aquest d'aquest partit serà Pavelló Municipal de Sant Padó i l'àrbitre Manuel Titos Calvillo serà demà a partir de les 11 del matí Ull ui, ui, ui. I quan tots aquests partits encara han de començar nosaltres ja imagineu-vos si anem de pressa i eh? ja anem a la segona part de la publicitat fins ara Perquè tot creix Agronetó Al carrer Tarragona 40 de Porreig Agronetó Una botiga de material de jardineria cultiu i tot per animals Vins Aigua, productes de neteja Fruita, verdures Grà per coure, fruits secs i productes directament de l'hort. Al carrer Tarragona 40 de Porreig, a Gronetó. Perquè tot creix i tot és consumible. Forn de al calmerçal, som artesans. Des de fa més de 100 anys, cada nit i acuradament elaborem tota classe de pans, coques i bolleria. Forn de pa Cal Marçal, de casa i amb més de 100 anys... A la joieria Climent de Porreig tenim la nostra forma d'entendre les joies i els rellotges i això ens ha portat a estar al costat dels clients més exigents de tot arreu des del 1890. Busquem sempre la combinació entre la innovació, l'elegància i l'exclusivitat. Rellotges per desafiar el temps. Joieria Climent a Porreig. A Berga Boutique, A Barcelona, Fabricació i Distribució. Joieria Climent a Porreig.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 Cerveseria Bergadana ens presenten les seves cerveses Guillem Rossa i Guillem Torrada, dues cerveses per gaudir del plaer de veure una bona cervesa. Guillem Rossa, una cervesa daurada molt clara i brillant, de cos lleuger i espuma espessa blanca delicadament equilibrada, de gust a fruitat i amb un puntet de marcó refrescant. Guillem Torrada, cervesa torrada i equilibrada amb un gust més intens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 Ah, aquesta la sintonia. Estem a la sintonia de, la que sí, el futbol base i que ens la porta de la mà de l'Albert Planes. Albert, bon dia. Bon dia, nois. Bon dia, bon dia. Eh, no paro, eh? Ja, no final, parles? No paro, no paro. Al final em eh, faré No, ja m'han dit, ja m'han dit que, que, que només parlaves tu sol, no? La cadira. Al final farà, em sobrarà està la cadira, eh? Està de peus. No, no la toco, eh? La cadira. Bueno... Som-hi, Pep, amb aquesta sintonia, evidentment, és la sintonia del futbol base. Ja ho saps, cada setmana estem a la jornada número 22. Queden vuit jornades i la Lliga ja s'haurà acabat. Hi per tant, anem a començar si et sembla, amb la categoria prevenjament del grup 26, la lliga comarcal del Bages i el Berguedà. Tenim ara mateix un partit en joc al eh, municipal de Gironella, de moment amb un resultat provisional avançada a la segona part d'aquest partit, encara no està a les acaballes, però sí que pràcticament està sentenciat, i és el del Gironella, 8, Navarcles, 2. De moment, 6 gols d'avantatge avançada a la segona part, difícil tindrà el Navarcles, no us he classificat per remuntar doncs, aquest marcador, que clarament està vers. Un altre petit que ha començat a la una és el derbi Berguedà, que juga al municipal de Sant Jordi de Cercs, i que en aquest moments més està als compassos, en aquest cas, de la primera part del partit. De moment resultat provisional és Sant Salvador de Cercs, 0-0 és l'últim classificat, eh, recordem Correig 0, per tant el un, bueno, és els inicis, per el moment un bon resultat està traient el Sant Salvador de, de, de la visita al Correig oh, hey. i per demà, el diumenge, ens el Berga i el Vaganès, eh, doncs que també s'enfrontaran en un derbi el, el, el a partir de les 10 del matí en el que serà, doncs, el segon derbi d'aquesta jornada del, del pre-Benjamí, eh, d'aquesta jornada de Lliga del, del pre-Benjamí. La classificació falta d'aquests partits que tenim pendents, quedarà, doncs, de la següent manera, i a falta que jugui el Manresa també, amb 57 punts al Manresa, seguit del Berga, que recordem jugarà mal, el Porreig, 45, amb aquest punt que està traient de Sant Saludor, seríem 46, Gironella 638 amb 38, Beganès, 12 amb 9, i el Sant Saludor 6, com et deia, continua últimament en aquesta classificació. Una setmana més i eh, tot tot apuntat en moment doncs, que no sortiran d'aquest pou que, que estan immersos aquí i que, bueno, a veure, molta sort als nois, eh, molta sort als nois. És, és bastant frustrant, això, estar sempre a l'última posició. Vinga, passem el C, eh, 14, eh, a Benjamí, al C, que salta al tercer Jogo 14, aquí només tenim un equip amb representació bergadana, ja sabeu, és el Correig, eh, en aquest cas i el partit, doncs, que havia de jugar avui la tarda, hauria de ser de jugar avui el partit a la tarda amb la salla, el penúltim, doncs ha quedat aplaçat per causes que en moment desconeixem eh, no posa les causes de l'aplaçament, sí que a vegades surt reflectit en la, en, la, en la Federació Catalana de Futbol, però no surt la, la causa del... doncs en aquest cas, doncs, de moment del, de la post-data de de post del partit i ha quedat aplaçat eh, fins al dia 13 d'abril, eh? A dos quarts de set de la tarda aquí al municipal de Porreig per tant, serà el dilluns, dilluns 13 d'abril, a dos quarts de set de la tarda. Eh? Classificació, el Manràs amb 58 punts, seguit del Porreig en 50, sí, i el Sampa 2, tercer, 54. Passem al B, i a la tercera divisió, grup 12, el Benjamí també, encara. Eh? Tots els partits estan finalitzats a hores d'ara amb aquest resultat. Anoteu, aviat, que és el setè classificat, ha guanyat el Vaganès, que és el líder. Per tant, aviat, dos, Vaganès, un. El líder ha caigut, eh? Derrota del líder. Porreig, quatre, Cardona, dos. Pues gen nou, estava tot a zero. Oïoïoïoïo, bé. Digam que que no no no sabem, no sabem què has dit. S'estallava, no sabem què has dit, s'estallava. Vale, a on a estàvem? Digam. Estàvem al començament. És que aquí quan arriba, jo estic a la comarca, jo i quan arriba la la aquí, no sé, és el perdre sí, per l'abans de dir. Mica... <ríe> sí, no estàs enretrat. O no anava amb Pep? Estàs, però... estàs enretrat. Doncs uh, estaves, um, estaves fent els equips que tenies tots acabats. Vale, doncs, tots acabats. Com em deia, hi ha hagut una derrota, una sorpresa. l'avià, sí, sí, sí. en aquest cas es tercer la, ah, perdó, es la classificació d'aquesta lliga, ha guanyat el líder del Vaganès, 4-1 eh, victòria de l'Avià, 2 a 1 davant del líder sí, el ja, Porreig no. ha guanyat a Cardona, el Cardona a Porreig 4, Cardona 2 Fuitusec nou, Sant salvador Cercs, 0 Navas 3, Gironella 3, Aquest, eh, aquí ha estat un empat de, de primers classificats eh perquè tant el Gironella com el Navas són segons i tercers respectivament uh -huh. per tant un empat de líders quasi bé, bé. Puigcerdà 9, Berga 0, un altre resultat també d'escàndol i per tant anem a veure com queda la classificació després d'aquesta 22a jornada podem donar una classificació exacta no pendents de, de tants partits sinó que s'han acabat tots els partits d'aquesta categoria i queda amb el Beganès amb 59 punts encara, eh? Líder, però l'abast eh, que ha passat el Jornilla estaven empatats i ha passat el Jornilla amb, aquest, amb aquesta... perdó, que està continuant igual està en un punt a l'abast per Múnich, continuen igual l'abast 54, Jornilla 53 per tant no han tret profit de la derrota amb el avià és 7, 32 aquest sí que ha tret profit 11 al Porreig, amb 23, 12 al Sant Salvador de Cercs, amb 18, i el Verge, que continua, el una setmana més. Passem a la categoria d'èlit del, del Benjamí, a la primera divisió, grup 6. Els dos equips bergadans de la categoria eh, són el Verge i el Porreig, recordem, juguen tots dos demà a domicili. El Berga visitarà el camp municipal del Ripollet, que és el 12è classificat per empruntar-se a l'equip de Barcelona doncs a partir de dos quarts al matí i pel que fa a l'equip de casa, el Porreig, la seva visita serà al camp municipal de les Comas d'Igualada. Aquest és l'únic camp, en de dir, d'aquesta primera divisió, que és, és de terra, eh? és un camp de terra. Ja, ja. Per tant, és complicat eh? jugar un camp de terra avui en dia, eh? a veure si els nois tenen sort, però és complicat. Eh? El partit entre l'Igualada i el Porreig començarà a les 10, és complicat perquè estàs molt acostumat a jugar amb... Eh, és evidentment que jugues amb un camp rival o amb, amb totes les de la llei perquè tu estàs molt costant a jugar amb la gespa i de cop et posen a la terra i fa és com un passet enrere no? sí, sí. Sí. Eh, és complicat la classificació, el Manres de líder de falta d'aquesta jornada encara amb 58 punts eh, el, Terrasa, no, el Manres ja ha jugat amb 58 punts, el Manres amb 54 el Manres amb 53 s'està apretant, apretant eh, aquesta categoria eh? 58-54-53 el Manres se'n va despenjar per si torna a ficar el PP que és 8 32, el Porres 2è amb és l'Olímpic Can Fatjó amb 7 punts. Passem a l'Alaví, eh? L'Alaví B, que està la segona divisió grup 8, només el Porres estem en aquesta categoria i jugarà demà eh, a partir de 3 quarts d'11 del matí, davant el Montllou que és el 8è classificat, aquí el al municipal. La classificació al Manresa lidera amb 54 punts, l'Àrdic 51 i el Torulló 48. També s'està apretant aquí i el Porreig que continua i si demà guanya continua amb el seu ascens cap a les places de dalt que estan amb 37 punts, eh? Només un punt de l'escola Futbol Barberà de l'Usa que fins fa 7 jornades estava a 12 punts. Ha recuperat moltíssim el Porreig i està als llocs cap davant i de moment estaria amb 40, difícil d arribar al segon lloc, però bueno, queden 8 jornades i tot pot passar. Passem a l'avís, 7 resultats d'aquest matí. Josep, havia dos Puigcerdà Berga 2, és el líder, el Berga, i han empatat també a Torelló, Berga 2, Torelló 2, Gironella 1, gimnàstic de Manresa 4, aquí era previst perquè el gimnàstic de Manresa és el tercer classificat i va com un coet, i Joan Enn, que és el segon classificat 5, Porreig 1. La classificació després d'aquesta jornada amb aquests equips que hem dit quedaria Berga 63 punts, continu amb líder, tot i l'empat, Joanenca ha repetit una miqueta amb aquesta victòria, estava eh, a, la, a 11 punts i es a 8, amb 55, Gimnàstia de Marrès amb 46 punts, Gironesa 5 amb 37, el Progrés de desem, 27, i l'Avià penúltim amb 9, amb dos punts més que el, que el Sant Peró, que en aquest cas és l'únic classificat i l'Avià que va de Caiguda aviam, és de remuntar, el que ha fet ha fet baixar moltíssim en en aquesta, en aquesta categoria de l'Olevi estava Noguer i el trobem ja la quinzena posició, aviam si d'aquestes jornades que queden poden fer una una, una redifalla final i es col·loquen doncs, al lloc on els pertoca, crec jo Algo ha passat aviat Algo ha passat aviat, eh? lesions o aquestes coses eh? Clar, és que aviam dos... eh, eh... Eh... Nosaltres és aquí el que estem dient són els resultats i, el, i les classificacions, però clar, entre setmana el que passa tampoc ho sabem exactament, però clar, una dinàmica realment negativa les que estan tenint ara mateix. O els àrbits, eh? Vinga, passem, diguem? els àrbits, eh? O els àrbits, eh? árbits... tot, tot ajuda. No, no, és que escolta, això és un fomístic, això, tot ajuda. Va, passar al futbol 11, els ah. primers són els de la categoria infantil, segona divisió, grup 25, ja sabem que sempre en aquesta categoria d'11 jugadors, doncs, aquesta hora pocs partits finalitzats i, i alguns en joc, i altres, doncs, que abans i camines juguen a la tarda o demà, de moment sí que en tenim un en joc, és la segona part, de moment eh, el municipal, resultat provisional Porreig 3, avió 0, aquest partit està ja a la segona part, per tant, ben encaminada la victòria del Porreig, a la tarda, a partir de les 4, al camp de la dresa de Navàs, l'equip 900 s'enfrontarà al Berga, Eh? Eh, això a partir de l'esquadre i pel que fa, demà la segona jornada d'aquesta lliga eh, començarà a dos quarts d'onze. Eh, amb el Gironella, futbol base su-sona, a la hora, també tindrem el Puigcerdà aviar i la classificació, el Sallent en 54 punts és el primer classificat, seguit del Navàs amb 49, el Puigcerdà tercer amb 49, el Porreig 4 amb 45 l'Avià 5 è amb 43, el Gironella 12 amb 16 i el Vergues el penúltim amb 10 Continuem sense sortir de la banda de baix, però bueno, eh, queden 8 jornades, a veure si ho podem acabar de salvar. Va, va, va. I amb va. Cadets, segona divisió, grup 19, un resultat definitiu d'aquest matí, Sant Saló ser 0, Puigcerdà 1. No, no, I no, en eh, joc eh, municipal de... Tu no, tu, tu, tu no, no, deia, va, va, va, a si podem ja, conseguir, ja. eh. Ja, ja, ja, ja en si sortim, no vols dir? Sí, sí. <ríe> t'ha entès, t'ha entès. Ah, va, va, va. En joc el municipal de Juni de Comitè, mitjans de la segona part, Gironella 2, Manresa un importantíssim aquest resultat del Gironella... Pel que fa al poder jugar demà al matí, a partir de les 12, al municipal davant l'artés i pel que fa el derbi Berguerà, que s'havia de jugar doncs avui a la, a la, a la, perdó, demà al matí a la capital entre la Berga i l'Avià, eh, per causes també que desconec, passa a jugar-se eh, el dimarts 14 d'abril. Recordeu que ja en un que s'havia de jugar, no sé ara quina categoria exacta era, eh? crec que era el, de, el del grup 6 del primenje de mi, doncs, que s'havia de jugar amb dilluns, aquest ha de dimarts, en aquest cas a Berga, eh? el 14 d'abril a les 8 de la tarda, quasi, quasi, quasi, horari Champions, quasi, quasi. Senyor. La classificació, el futbol base Solsona lidera en mà de ferro a aquesta Lliga, amb 51 punts, però és que el Manresa, el gimnàstic, està amb els mateixos punts, amb aquestes altra ja de la setmana passada, per tant, empat, empat a la primera posició entre el gimnàstic i el futbol base Solsona. L'Avinyol està 145, el Verga 7, 32, el Girnello 8, 32, l'Avià 9, 26, al Porret Junxer, amb 22, i l'últim, al Sant Salvador de I l'últim dels nois, dels 11, el Juvenils, que estava a la segona divisió al grup 19, un partit en joc dels de Juvenils, del municipal a Fonts-Gonfals, aviar de moment el descans, resultat provisional, aviar 0, Súria 1, derrota l'equip barriant al provisional. A, a la tarda serà el torn del Gironella, que juga a casa davant el, el Funtusenc, a les 4, i a un quart de 6, al s'enfrontarà al Manresa, el nou Estadi Municipal del Congost, el partit del Porreig aquesta setmana serà demà diumenge a les 6, eh, amb la visita a la Cerdanya per apuntar-se doncs, al, al Puigcerdà. Classificació, de moment, provisional, eh, falta aquesta jornada, Sallent 52 punts, Joanem 45, Sant Peró 44. Aquí també eh, estàvem parlant del tema d'abans, de, del de, el Porreig doncs, venia de baix, aquí també ve de la dotzena posició, i com us he dit, Sallent 52, Joanem 45, Sant Peró 44, Porreig 43, venien de la dotzena posició, estaven en 29 punts, i déu-n'hi-do, déu, déu la progressió que estan fent en aquestes últimes 10 jornades al porreig, que està a un punt de la tercera posició i a, i a dos punts de la segona. I no té instal·lable encara la, la, la, la, primera, la primera posició, que està a 9 punts, eh? Per tant, molt de mèrit, tant d'una manera com d'una altra, s'ha donat molt de mèrit quan vens de darrere o quan vens de mitja taula en amunt. Evidentment, també, clar, quan vas de, de cap a baix, doncs les coses són com són, però bueno. El Verga és 5 en 39, l'Obia és i el Gironella 11 en 26. I passem a les noies, Pep. Vinga. Vinga, categoria infantil, primer i grup 2. Aquesta setmana el partit del Progrés serà demà diumenge a les 10, aquí a casa, davant el Sant Andreu Unió Esportiva. És l'únic equip que tenim en aquesta, en aquesta categoria. I la classificació, una setmana més amb mà ferro, la penya l'anyada de la Roca és líder amb 58 punts. L'Espanyol està apretant segon amb 54 al Sant Gabriel s'està estancant, tercer 48 i el Porreig eh, no varia, pouquim amb un punt, eh no varia. I passem a la tercera juvenil, segona divisió grup 3, eh doncs, la lliga dels abandonaments, és eh, jo, la, la dels retirats. I no, i no perquè siguin belles les noies, no, la lliga perigat tres o quatre equips que hi han retirat doncs, fan que aquesta lliga eh, setmana a setmana sigui com adulterada, que, eh, que eh, si siguin partits, descansa un, un equip de dos partits més, l'altre té dos menys edulcorada i ens hem quedat sense l'Albert eh, de moment tenim un partit en joc eh, marcadors eh, que està als inicis del partit des de dos quarts de dugues juguen eh, aquí al municipal el porret jo fa a Lleida el municipal de Lleida serà, el porret jo fa a Lleida davant de l'Enfaf l'ètic al camp de, municipal de Balàs ara sí que em surt de Lleida i d'altra banda al doncs, Berga, que recordem que és l'últim classificat tancarà demà la jornada al vespre amb el seu desplaçament al Municipal de Sant Celoni, on jugarà a partir de dos quarts de vuit de la tarda davant al Sant Celoni. i si la classificació està de l'infantil a la vi per la vi infantil en la penya blanc i balava la roca doncs en la cadet també penya blanc i balava la roca B també està davant amb 35 punts Manresa 34, Porreig 33 eh? Però això Proseguim sí, un partit més, però estan 33, eh? Està en miss dos puntets de la primera posició. Per tant, doncs, eh... a, veure, a veure, si les noies ens donen una... una alegria i aquesta primera temporada formada per aquestes jugadores, doncs, eh... o queden segons o quedan primers. A sí, ja vein un partit més. Abert, ens trobem Vingui. aquí després la gent del futbol ens queda per fer i i, i la feinada que et queden tu, eh? Molt bé. No ve. Fórmula 1. Vinga Benéu, Motus i esperem en candeletes, Albert no, esperem en candeletes també els resultats que ens queden d'aquests equips Tres, eh? tenim tres okay. Tres resultats pendents fins ara, Vinga, fins ara, adeu, adeu. Ui, ja estava nerviós l'Albert eh? jo també, perquè encara avui comença totes les dues rodes eh? Sabeu que és les dues rodes? Ui, ui, ui no sé què és les dues rodes Ah, no sé què faig Aviam, aquí Ara, és que hem d'anar a repassar això, com dèiem amb Albert, o oh, el futbol. On és? On és, el futbol? No ho trobo. Futbol. Osti, ara sí. I començarem pel futbol femení, clar que sí. Segona llum femenina, grup 4, 22 en la jornada. Milomar Club de Futbol, Montmajor Futbol Club, al camp municipal del pont de Vilomara i l'àrbitre Omar Gif. Aquest partit es jugarà demà a partir de, part de dos quarts de cinc. Ara anem a repassar la quarta catalana, canviem de gènere, anem al masculí. Quarta catalana, grup 1, 24ena jornada. Els equips són aquests, Montmajor, Futbol Club, Sallent Club Esportiu. B. el camp municipal de Montmajor, que és un cap de terra. Abans Albert deia això de terra, però que hem terres i terres, perquè la terra del camp de Montmajor ja ho sabem, que és especial. Eh? Doncs allà jugaran i l'arriba serà Jordi Toledo Miralles. Serà avui a partir de les 5 de la tarda. També jugaran Navarcles Club de Futbol i Porreig Club Esportiu B al camp municipal de Navarcles i l'àrbitre David Naval de Dios. Uh, aquest partit es jugarà avui a partir de les 6. Un altre partit serà Pirinaica Futbol Club B, Vilada Club Esportiu, al camp municipal Millón puig i l'àrbitre Ricardo Convele-Soro. Aquest jugarà demà a partir de les 12 del migdia. Un altre partit que tenim és el Sant Sabó de Cés Club de Futbol, Sant Llorenç Mur de Morunys club esportiu. El camp municipal Sant Jordi de Cercs i l'àrbitre José Jairo Corcotrina de la Cruz. Serà aquest partit a Sant Sabó de Cercs demà a partir de dos quarts de cinc. Un altre, Súria Club Esportiu, B aviar Unió Esportiva, B, el camp municipal d'Esports de Súria i l'àrbitre, Pedro Blanco Moreno. Aquest partit es jugarà a Súria, serà demà a partir de les 4 de la tarda i el que ve després és el nostre únic derbi que tenim perquè fa el futbol i no, ni, és ni més ni menys eh, que l'equip de la capital que va a segon Gua, eh? Gua, Gua Sí, sí Chihuahua Marxa segon, com deia, Berga Club Esportiu, que club de futbol, el camp desert municipal de Berga. Esperem que no sigui tan desert, i hi vegui molta gent allà i que veguin el duel. El jutge, Ramon Ricard, Comella Gil. L'equip de la capital, Berga, que marxa, i l'equip local, que marxa a la segona posició, com dèiem, amb 52 punts de, de 21 partits jugats. N'ha guanyat 16, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 1. Un. gols en favor 72 gols en contra 27 no val a dir que els, que els dos últims partits l'últim, el penúltim va empatar i l'últim va guanyar el Cacerres Club de Futbol a l'equip rival que vol assaltar al municipal de Berga marxa la novena posició de 27 punts de 21, jugat, de 21 partits jugats n'ha guanyat 9, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 12. No sap patar. eh? Gols a favor, 39. Gols en contra, 44. Els dos últims partits, curiosament, el que Serres els ha guanyat. Berga, que està en una salda de 722 metres. L'estat del cel estarà solejat amb nubos alts. Probabilitat de precipitació, 0%. La temperatura mínima i la màxima rondarà, molta caloreta, eh? Entre 4 i, i 18 graus. El vent que bufarà del sud-oest a 10 quilòmetres per hora, i l'índex de Rajusuba màxim serà de 6 que recordem a tothom que és un índex ultraviolat alt aquest partit com dèiem es disputarà la capital i serà demà curiosament a partir de les 6 de la tarda no, de les 6 no de les 4 eh de les 6 ja ho acabat no s'ho perdeu a les 4. Tot just acabat de dinar, al Municipal, a veure el derbi, a veure club esportiu, que s'ha de futbol. <futats> que fa la tercera catalana, grup 7, 26ena jornada. Tenim Artés Futbol Club, Gironella Club de Futbol Atlètic B, el camp municipal d'Artés i l'àrbitre Adriana Aguirre López. Aquest partit, com dèiem, a jugar Artés i serà avui, a partir de les 4 de la tarda. Un altre és el camp Arellada, Club Deportiu i el van Club Esportiu al camp municipal de Camp Arellada i l'àrbitre Jordi Verdunc. García, aquest partit es jugarà avui també a partir de les 4 de la... No, dos, dos quarts de cinc, com estem amb l'or, eh? A partir de les quarts de cinc i el que ens falta, l'últim crombo d'aquesta tercera catalana. Grup 7 és el Porreig Club Esportiu Balconada Unió Esportiva al camp municipal de Porreig, a l'àrbitre Javier Ruth Navarro i si d'algú donava per mort al Porreig Club Esportiu que municipal i veurà que encara estan ben vius tots 11 aquest partit és per demà, serà a partir de dos quarts de cinc segona catalana grup 4, 26 anys i orenades uh, Tibidabo, Torre Romeu Unió Deportiva, Gironella Club de Futbol Atlètic al camp municipal Torre Romeu i l'àrbitre José Antonio Rodríguez Merino uh, aquest partit es jugarà aquí, eh? Tibidabo, Torre Romeu <ríe> serà demà a partir de les 12 del migdia Team Cromo és el que referència l'últim Cromo que es falta per enganxar del futbol masculí, és el que fa referència al partit que estàvem comentant a partir de la Unió Xina amb eh? la nostra entrevista de cada dia és l'entrenador de l'Aavi Unió EsportivaBA, eh? l'Albert Garcia, doncs és aquest. L'últim Cromo l'enganxem ara mateix. Avià Unió Esportiva, Gramener Milan, Union Deportiva, perdó, Union Atlètic el camp municipal jugarà al municipal Alfons Gonfaus, l'àrbitre serà Xavier Dalmau Montull i què hem de dir d'aquest partit, a més a més del que ens ha explicat l'Albert Garcia sí, que li, vo li voldrien fer explicar amb ell però no, no, per, per, per, per causes del so, una mica de mal so doncs no hem pogut continuar una miqueta més amb l'entrevista, doncs és que és avui a partir de les 4 hores contra el Gran els bergallans tenen l'alta des de fa uns dies d'Oriol Dalmau, jugador fins fa ben poc de l'Igualada, una victòria encara abonaria el somni d'acostar-se al segon lloc, el de la promoció de que és a 7 punts ara mateix dels avianesos Sisens estan amb 43 punts doncs com dèiem, serà avui a aviar a partir de les 4 de la tarda I a menys de dues voltes per acabar el programa. Tenim aquí, doncs, ara sí, Albert Planes ens parlarà del motor, d'això mateix. Albert, bon dia. Hola, Pep, de nou. Quan? Eh, quants dies sense sentins, eh? <laughs> Uh, abans que rep, Tenim dos resultats ja definitius dels que et dèiem abans. Uh, comencem pel primer Benjamí, grup 26, abans que em posis aquesta dia que tant m'agrada. Vinga, teníem el partit del Gironella amb el Navarcles. Uh, estava el resultat dels doncs, acaballes 8-2. Finalment ha acabat 8-2, victòria del Gironella. No hi ja ha hagut més gols. I tenim el Sant Saló, Sers Purreig. Uh, aquí sí que hi ha hagut un, un baix important, perquè recordant que el provisional estava en 0-0, això sí, dels primers compars del partit, i amb el temps que nosaltres hem estat, doncs, parlant, i l'estona que ha estat jugant, i, i s'ha acabat, resultat final, Sant-Salvador-Sers, 0, porreig, 8. Per tant, Déu-n'hi-do, si ha hagut una bona cabassada de gols amb aquesta estona que hem estat parlant. Sí, I, teníem, I teníem també un altre resultat, dos més, un sí que s'ha acabat, l'altre no el continuo amb el mateix marcador, totes menys també un que era l'infantil, recordem, el de la segona divisió, grup 25, el partit era entre el Porreig i l'Avinyó, que s'estava disputant aquí a Municipal. El partit s'ha acabat i el resultat final ha estat el que era, eh? 3 de 0, victòria del Porreig, que suma una nova victòria, en aquest cas, el de la jornada 22. I ara sí, posa'm-la, eh? Posa'm-la. Albert, eh, això que et deia, que ara que estic aprofitant l'hora punta, que estem, ara és l'hora punta, estan a, a punt de començar els informatius, a punt de començar uh -huh. la secció del motor... Uh, és perquè la setmana que ve no fa programa, eh? aprofitem no, el pont de la Setmana Santa, Santa no? sí senyor Setmana Santa sí, i ens veurem a partir de l'altra la, setmana, eh? però que consti ja ho ara també, que Am amb un horari nou, acte, nou eh? començarem, com dèiem ja no amb dit... l'hora canviada eh? no amb no. no. no l'hora canviada amb un horari nou eh? a les 12 del migdia, per no aixafar més a els informatius 12, eh? Eh? i poder, ja, poder amb el que ens va costar fer la falca eh, sí, que, que ara és la 1, no? Serien? Ui, ui, ui, ja, ja no ho sé Quan s'ha de canviar l'hora, aquesta setmana? Avui, avui ah. Avui o la setmana que hi ha, ara no sé Ui, ui, ui no doncs, no amb... sí, Nosaltres tornarem amb l'hora nova a les 12 eh, sí, sí. sí senyor, dues hores de programa dues hores de programa, però no se'n fa com els informatius A veure, doncs vinga Està mirant i estan pensant aquest tio, està torrat Bueno, va, escolta'm, anem la per posi? feina Vols que te la posi? Sí Jo no sé ben bé sí. què t'he de posar, però va. Aviam, provaré aquest, eh ...provaré eh, a aquest, eh, a si és aquest, que a tu t'agrada molt com xiula aquest... ...no? Bueno, per exemple, eh, per exemple, sí... ...però abans de parlar d'això, començarem parlant de Supermotor, eh, ...perquè recordeu que tenim el Francesc Lutxarrera, el pilot del motoclub... ...vaig barregà, doncs, que, que el tenim eh, lluitant... ...en aquest cas, aquest, eh, intentarem tenir-lo al màxim possible... ...va molt enfeinat, té molts tests... ...aquesta temporada estarà al campionat d'Espanya no farà el campionat de Catalunya, i de moment el que sí que sabem és que ja va prendre part de la primera prova a València, la primera prova del campionat d'Espanya. S'encent? Quan parla sí. No sé què parles. Ah, no, no. És un misteri això dels telèfons, eh? Molt, molt, molt, molt. Abans amb l'entrenador també del... No, si ha sigut, sí, amb l'entenador de Esportiva Vià eh? També uh -huh. l'Albert Garcia també s'ha quedat I dic, ui, ara sí que l'hem perdut I i surten, no, no sé clar, Tu, Albert, la Però primera bueno, el... també ho has fet L'Albert s'ha acabat M'heu sentit, no?, el que he dit de, del, del Francisco Xerrera bueno. M'heu sentit, no? Bueno, doncs el que dèiem, això Que va participar la primera prova la setmana passada del... Això és el que volia començar uh, La primera prova d'Albaida A València, eh, el motoclub ciutat d'Albaida La prova de Txer, diguéssim i eh, amb el resultat de les tres mangas, el Francesc Utserrer doncs, va fer dues primeres eh, posicions a les dues primeres mànigues i va guanyar la tercera, per davant del que diguéssim, eh, que és el, un dels seus màxims rivals, que és el David Méndez de López, amb un Suzuki, doncs, que va fer primer a la primera màniga, segona a la, a la segona i tercer a la tercera màniga. Eh, eh, un altre que també lluitarà amb el Francesc Utserrer perquè el que ve d'Espanya és l'Àngel Grau, amb un Suzuki, va fer primer a la segona i tercer a les dues respectives i d'un altre pilot que doncs, aquest any també és d'estar bastant és el Joan Lledó que va fer un 6è i dues eh, quartes posicions amb aquest resultat doncs, el Francesc Cotxerrat ja lidera el campionat d'Espanya amb 65 punts seguit del, del David Jiménez amb 61 i del Àngel Grau amb 57 de moment doncs ja tenim el Francesc Lutxarrera, la pròxima prova serà el maig i d'aquí allà eh, el que sí que us dic és que intentarem, pel que sigui, parlar amb ell perquè ens expliqui aquesta aventura d'aquest any al Campionat del Món que pel, que, pel que sabem, intentarà fer tot el Campionat del Món. Per tant, ens n'alegrem des d'aquí, ja s'ho mereix, té molts Campionats d'Espanya, per tant, ja es s'alegrem doncs, que li donguin l'oportunitat de fer doncs, tot un Mundial. Eh? Sí, senyor. Doncs que no és poc. I ara passem a l'actualitat, Pep. Eh, recordem, demà diumenge se celebra aquí al Bages, eh, en concret el seu... Ja som. El campionat de Catalunya eh, ve de la segona que es va disputar a Mollà, per tant, la tenim aquí a la vora entre Barges i Osona, diguéssim. Bé, bueno, ara el ja és comarca, eh, per tant, el Mollanès. Ah, sí? Ja tant, és comarca? Eh, sí, una... sí, sí, sí, ah. sí, ja és comarca el Mollà. No? Ja, ja, ja és comarca el Mollanès. Oh, per tant, eh, la segona va ser Mollanès, no ha ni Osona ni Barges, va ser Mollanès. Eh? Ja ja bueno, ja a, a, eh, a quatre passes. Va ser el Sany del segon a prova i no ens emmerdem més perquè ens estem fotent en un jardí que no en sortirem. Eh, les 3 de resistència de demà congreguen eh, les categories RS1 júnior i senyor, les RS2 júnior i senyor, i Màster i RT1. Una prova, doncs, de, amb una nutrida representació de pilots del motoclub Baix Berguedà, eh, hi haurà diverses pels del motoclub Baix Berguedà, i que estarem, doncs, bastant atents als seus resultats en les diferents categories. No podem extendre'ns molt, perquè no, no tenim, tampoc, massa massa temps. També vull parlar del rally cross country, en aquest cas, eh, aquí l'implicat implicat del Marc Coma, Eh, comença avui la defensa del títol mundial, de la Cosconti, la primera prova d'aquest campionat del món és Abu Dhabi, eh, la Desert Challenge, prova doncs, que, que el pilot d'Avia ha guanyat 6, 7 vegades, 7 vegades, eh? Em estava venant si eren sis o 7, i em semblava que 6, però són 7, 7 vegades. És un campionat de carreres a fons, segons el Marc, eh, i important és estar bé, doncs, el tram final, que és, com quasi gairebé tot, es decideix tot. La prova ha començat aquesta matinada amb una superespecial, i durant 6 etapes, eh, acabarà divendres, els pilots recorreran 2.100 km cronometrats, 1.300, perdó, 2.100 km, 1.300 cronometrats. D'aquests 2.100, 1.300 seran cronometrats. El rival seran el Paulo Gonçalves, el Joan Barrera i el Sam Sunderland, segons el Marc Uma, favorit claríssim en aquesta primera prova, ja que està viu quasi bé allà, o sigui, quasi és quasi Abu Dhabi. El Sam Sunderland, que és el seu company d'equip i, doncs, que en té moltes ganes. I abans de parlar, doncs, del Rumlow i de MotoGP, que arrenca aquesta setmana... Eh, vull comentar doncs, que avui s'està disputant el ratll i a la Pineda, sense la presència del Joan Maria Membrado, i una bona oportunitat doncs, pels seus rivals eh, doncs per retallar-li punts en aquest campionat de Catalunya que lidera després de la victòria el, el ratll i espina de, de Sant Julià eh? i ara sí, anem a parlar primerament de Fórmula 1 ja s'han disputat eh, els entrenaments oficials aquest matí a Malaisis, sota un diluvi altra cosa no podria ser perquè a Malaisa, en la unitat que hi ha, sempre, sempre diluvia, doncs eh, aquest matí s'ha disputat ja la, la qualificació, i una qualificació doncs, sense massa sorpreses, no? Potser la sorpresa ha estat, doncs, Vettel, diguéssim, no? Eh, Pol posició per Louis Hamilton, seguit de Sebastian Vettel, que s'ha colgat segon, eh, amb el Ferrari, per tant, un Ferrari que està eh, despuntant claríssimament i que s'està acostant als Mercedes, està una mica lluny, però està acostant als Mercedes, de, de segona fila de grella per Nico Rosberg i Daniel Ricciardo, el Red Bull, que recordem que amenaça en plegar, eh, de la Fórmula 1, si no canvia les normes, Uh, Red Bull amenaça en i jo amenasso amb no mirar-lo més perquè déu-n'hi-do, eh? tindrem un campionat que semblarà un tostó una altra copa. entre Hamilton i Rosberg i veureu com d'aquí no, no, no abaixarem, eh? alguna pluia que es pugui importar al Vettel o, o dubto que al Red Bull, però bueno, una sorpresa però déu-n'hi-do, eh? tenim un campionat que es presenta bastant avorrit uh, bueno, no, no us digues més perquè si no ja ho mirareu Tercer fila grella per Daniel Kiviet i Max Verstappen, eh, el company de Carlos Sainz quarta fila de graella per eh, Felipe Massa i Román Grosjean, i última fila de graella, en aquest cas, dels deu primers, la cinquena fila, en aquest cas, Walter Ibotas i Marcus Eriksson. El gran premi de Malàsia... Perdó, eh, Carlos Sainz, que me'l deixava, el Carlos Sainz Jr. i Kimi Raikkonen han quedat fora a la Q2, eh? per tant, eh, quan estava començant a ploure, han comès un petit fallo d'embossar-se doncs, amb amb dels pilots, i llavors el que, el que ha provocat això doncs, que és que amb la Plus han anat pel millor del temps, i allà se'ls ha acabat la seva, la seva participació en aquesta qualificació del, del Gran Premi València. McLaren no hi ha hagut sorpreses, ha quedat fora la Q1, cosa tan normal, eh, i poc que deia Fernando Alonso, no sé si en to de enriure o no, que si continua millorant així, en dos o tres curses ja estaran lluitant per la pole. Eh, no sé si en, en un to irònic o no, però bé, bueno, eh, molt malament a li costarà molt fer un cotxe competitiu, i veurem Jetson Baton també, perquè en aquest cas ha quedat davant Baton de, de l'Onso, eh? la primera vegada que supera Baton a o sigui, tot sigui una dècima, però en aquest cas ha quedat per davant Jetson Baton de Fernández de l'Onso. El Gran Premi de Malàcia que té una longitud de 5 km, 543 metres, 5, 15, cur 15 curbes, 9 de dretes i 6 d'esquerres, i que la cursa doncs, es disputarà demà al matí a les 9, a les, 3, eh, a les 9 a la catalana a les 3, per tant no haureu de matinar molt si voleu, Eh, per la cursa a les 3 hores allà a Sepang i doncs que evidentment promet no sé si emocions però sí que promet eh, la... emocions i sí, si sí, sí, plou, sí, plou que al principi és un gran premi que no sé com s'ho fa per però sempre, sempre, sempre acaba plovent no sé si és que engega la l'aixeta o què però, però sempre acaba plovent per tant eh, un campionat que ja us dic, jo crec que es presenta avorridor perquè Mercedes continua molt fort. Veurem Ferrari, si, si acaba de despuntar o no, però amb els Mercedes de moment són intocables. I un dels campionats que crec que passarà el mapa la cara a la Fórmula 1, que ja fa unes temporades que ho està fent i que, i, i que ho continuarà fent, és el campionat del món de motociclisme, que comença aquest cap de setmana a Qatar, eh? amb un total de 18 grans premis. Després de Qatar vindrà el 12 de abril Gran Premi de les Amèriques, el 19 d'abril el Gran Premi d'Argentina, el 3 de maig el Gran Premi d'Espanya a Ferez, el 17 de maig el Gran Premi de França a Alemans, el 31 de maig el Gran Premi d'Itàlia a Mugello, el 14 de juny el Gran Premi de Casa, eh? el Gran Premi de Catalunya eh? a Montmeló, per mi no és, no és Barcelona Catalunya, és eh? circuit de Montmeló, el 27 de juny a Holanda, a Assen, el 12 de juliol el Gran Premi a Alemanya, a Sachsen el 9 d'agost eh, a Indianàpolis, el 16 d'agost a la República Xecabreno, el 30 d'agost a Gran Bretanya a Silverstone, el 13 de setembre a San Marino, el 27 de setembre, el Gran Premi d'Aragó a Motorland. El 11 d'octubre, el Gran Premi al Japó. El 18 d'octubre, el Gran Premi d'Austràlia, El 25 d'octubre, el Gran Premi de Malàisia. I el 8 de novembre, el Gran Premi de València. Una cosa de la Fórmula 1, eh, que no he pensat en i ara, ara m'ha vingut al cap, eh, del 12 de juliol, que hi ha el Gran Premi d'Alemanya al eh, MotoGP. Ah. En aquest cas, la Fórmula 1 aquest any no tindrà Gran Premi d'Alemanya. Eh? A Alemanya no tindran Gran Premi de Fórmula 1. No sé si no han arribat a un acord amb el bernier -Quinston cosa que és, no és massa difícil, eh, no arribar a un acord molt bé amb és una cosa força, força, força assequible, no arribar a un acord amb ell, i no tindran, doncs, gran premi d'Alemanya. Ah. Sí, sí a motociclisme, per tant, eh, la Fórmula 1 queda sense un dels gansereis més emblemàtics, eh? I, doncs, què hem de dir? Doncs hem de dir que en Moto3 eh, hi ha un total de 34 pilots, dels quals potser destacaríem algun d'espanyols i, i dues noies, eh? Els espanyols serien Efrem Vázquez amb una onda, Jorge Navarro amb una onda, Isaac Vinyales, el germà del Marc, amb una Osbarna, Juan Frank Guevara amb una onda. Anna Carrasco, la pilota eh, valenciana, amb una KTM, i Maria Herrera, que també serà una de les pilots de, de Moto3, amb una Osbarna, amb Moto2. Aquí tenim el campió del món, eh, el Tito Rabat, amb uh, una Kalex, Luis Salom amb una Kalex, Alex Ring tenim amb una Kalex, Julián Simón amb una Speed Yamaha, Àlex Márquez, el campió del món, amb una Càlex, Ricard Cardús, amb una Càlex, i Axel Pons, amb una TEC3, l'Àlex Márquez, que puja de moto 3. Aquí hi ha un total de 30 pilots, i ara anem la categoria reina, amb un total de 25 pilots, i Déu-n'hi-do, déu, déu catalans i els espanyols que hi han Déu-n'hi-do els que hi ha, eh? Marc Marquez amb una onda, eh, Dani Pedrosa amb la onda també, Jorge Varejo amb la Yamaha, Paul Espargaró amb una Yamaha satèl·lit, Aleix Espargaró amb el Suzuki oficial, que torna a Suzuki, recordem, Álvaro Bautista amb una Aprilia, Maverick Viñales amb l'altre Suzuki oficial, i Héctor Barberà amb una Ducati, que també també treu el cap. Hem que pugen de superbikes, Nicky Hayden, torna a la categoria reina, eh, Eugeni Laverti, també es ve de, de superbikes, Scott Redding també puja de Superbikes, i Marco Melandri, tots aquests tornen de Superbikes, després alguns tornen i altres pugen, com ara Redding i la Verti. Veurem si el salt, que sempre és, quali, és, sempre, sempre és un salt important, uh -huh. de super ja que recordem que Superbikes és la moto de sèrie, és la moto de sèrie, per tant eh, hem pedit retocs, i aquí és la moto de mil. Per tant, eh, el salt és, és força... És força, força d'això, no em surt, eh, la paraula, però bueno, és força important el salt que hi ha d'un lloc a l'altre. Ara, a veure... I re, sí, ara sí, eh, només dius això, doncs, que amb eh, MotoGP potser les marques són Honda-Yamaha, eh, diguéssim, les marques importants serien Honda-Yamaha, Ducati, veiem, està a l'espera, i veurem què fa Suzuki a l'entrada, eh, Suzuki que vindria ser com una espècie de McLaren-Onda, però que ja hi ja arriben més possibilitats, ja hi arriben més possibilitats, evidentment, i veurem. De moment, en dels llibres que hem vist fins ara doncs, és uh, Moto2, uh, Sam Lows, amb l'Speed, i Johan Zarco i, i... perdoneu, Danny Kane, amb la Honda, i Deja Jorge Navarro, els millors, el Danny Kane no millor, i el de Gea Jorge Navarro, el millor dels espanyols, amb Moto2, Sam Lows, amb l'Speed, seguit de Zarco i Rabat, uh, novel·le Greens, això tot és el que ha fet uh, en els últims llibres d'ahir, i amb MotoGP, de moment domini del mar, marque. Però aquí hi ha una cosa molt important, Pep. Entre el primer i el 18 pel que saps és els lliures, eh? Entre el primer i el 18è, atenció, només hi ha un segon de diferència. Mare de Déu, eh? Per Demà... tant, eh? crec que ens divertirem, com et deia, bastant més amb motos que no pas en Fórmula 1 Entre el primer i el 18è només un segon de diferència i diràs bueno, això és perquè ha set els tercers entrenaments lliures. No, no, no, és que entre els segons i els primers d'entrenaments lliures també només hi havia mig segon, set dècimes entre el primer i el dotzè Per tant, eh, les quatre marques que... Sí, que evidentment sempre ressalta més el Marc, perquè el Marc és el Marc, i a Baja, però que Ducat i Suzuki també apretaran i vorem, ens divertirem, no només a Qatar. Llàstima que no ho podrem veure. Suposem que telefònica i que Movistar els deu estar fregant les mans perquè continuaran emitint aquest campionat del món. Sí que es podrà veure, doncs, les curses han diferit, gairebé totes, per no dir totes, a Telecinco hi ha algunes en directe. Si no... Si han tancat el contracte, crec que són 8 curses, 8 curses que es podrà veure en directe per TV5, i el de més, doncs es veurà doncs, per la plataforma digital de, de, Movistar, de Movistar, també. Bé, demà, doncs... acabar, sí. demà... Demà veurem un rus d'ovelles, eh, no? A la BotoGP. Uh, uh, uh. Sí, sí, no, no, eh, la veritat eh, mai MotoGP potser de les últimes temporades no veia tanta igualtat jo veurem demà potser quedar el marc a 7 segons de, del segon, però no ho crec, eh no ho crec perquè prim, de moment el Dani Pedros inclús és qui té millor ritme de carrera per tant, estem... A veure, és aquella primer cursa que allò que dius eh, es veuran tot, totes, totes les cartes que alguns amaguen. No això la Fórmula 1, que ja es veu, que aquí té les cartes i qui no, però aquí sí. I acabo a la longitud del, del Gran Premi de, de l'Osai, la Catar. Acabo, eh, 5 quilòmetres, 400 metres té aquest circuit, 16 curbes, 6 d'esquerres i 10 dretes, Té una ampliada de 12 metres i la recta més llarga fa 1 quilòmetre, 8 68 metres, un quilòmetre 68 metres. Els pilots de MotoGP, de Moto3, els pilots de Moto3 hauran d'anar 18 voltes, amb un total de 96,80 quilòmetres, els de Moto2 20 voltes, amb un total de 107,60 km i els de MotoGP 22 voltes, amb un total de 118 i 400 metres. Recordar, aquesta tarda, a partir de d'aquí una hora i meia, a les 4, a les 4, comença eh un horimiatge dues, no, un més. Comença la tercera i última sessió d'entrenaments de, llues i a partir de les 6 començaran els entrenaments oficials. La cursa serà demà eh, a la tarda de dimenge hora, hora catalana, viuament a l'osaio, a eh, Jaix Negre nit. Aquí seran a les 4, a les 6 de la tarda, a les 70 i MotoGP a les 9 del vespre. I això és tot, Josep. Bé, bueno, Albert, doncs que vagi molt bé, eh? Ens veiem... Molt bé, ens veiem per Semana Santa, si us Ens veiem bo. per Semana Santa, però aquí ens retrobem... I ens veiem en, en nou, no? En horari nou, la pròxima setmana. Ah, sí, senyor. A la setmana sobre... I una no hora canviada. Eh? Vale. Vinga, Albert. No em <laughs> liar <laughs> bé. Bon viatge, eh? <laughs> Salutacions allà a Osona. Molt bé, que vagi molt bé. Adeu. Adeu. aquestes amb aquesta sintonia ens acomiadarem. no acomiadarem, farem acomiadar el Jaume. Jaume, acomiada't de la gent, home, que et sentin una miqueta. Mira, doncs Déu i fins la setmana que ve. No, la setmana que ve no. Ah, no, és veritat que és setmana santa. Digue'ls-hi, sí. digue digue'ls-hi. Fins, digue fins quan? Digue'ls-hi fins quan, Jaume, eh? Fins, fins quan, doncs? Ah, doncs pues, fins l'altra. Fins l'altra, doncs molt bé. Adeu-siau, que passeu una bona setmana santa. Molts patonets i adeu! Adeu! at